Хоч мало хто розумів таке беззастережне прагнення постійно гратися своєю душею. В'ячеславе Павловичу, схилив голову Зухевич, зупинившись біля столику. Маргориту Олександрівну. Чижевський жестом запросив до столу. Вибачте, з наївним поглядом подалася вперед Марго. Ми знайомі, нахаба майнуло в голові у чежевського і він наступив під столом її на ногу. Костянтин Васильович Зухевич представився холодно, письменник. «У такому разі прошу», не змінюючи тону, промовила Марго. «Будьмо знайомі». Сухий погляд вколов її насміхом, смикнулася голена щока, нічого не відповівши, він гукнув офіціанта і зробив замовлення. «Цікаво, скільки йому років?» – подумала Марго. «Зараз дочекається свого антрекоту, проковтне його і скаже, що дуже поспішає». Розчаровано розсузив Чужевський. «Мабуть, для фронтиспису її фотографував Нездара», вирішив Зухевич і, відкинувшись на спинку стільця, запитав. «Фавн – ваша третя робота, Маргарита Олександрівна?» «Ну, нібито. Пишете давно? Не схоже?» Чижавський знову наступив їй на ногу. «Чому? Стиль оригінальний, відчувається самостійна рука. Ви читали лише «Фавна»? Почав сповідь, але, даруйте за відвертість, не сподобалося. «Чому?» Суб'єктивне враження, нецікаво. Я застарий для таких сюжетів. Ви, здається, не сприймаєте мене серйозно. Вона відчула, як знову занила нога під столом. Колючі очі змружилися, але за мить її обличчя торкнувся той таки сухий, холодний погляд. Офіціант приніс замовлення і відкоркував пляшку білого вина. «Помиляєтесь, Маргарита Олександрівна». Навіть якщо мені і чужий ваш світ, я не можу не віддати належне вашому стилю. То, може, варто за це випити? – втрутився Чижевський. Варто, – згодився Зухевич і налив собі вина. Чижевський наповнив чарки, проковтнув місті своєї і глянув на Марго. Йому не сподобався вираз її обличчя. То це був тост за стрімкість моєї кар'єри, запитала вона ні в кого. Так відгукнувся Зухевич, не відриваючи погляду від тарілки. Він заходився чаклувати над своїм антрекотом. Марго помовчала, нервово подлубала виделкою шматок підсмаженого м'яса і, незважаючи на німі протести Чежевського, випила ще. У присутності Зухевича вона не знати, чому відчувала неприємну скутість, ніби якась невідома провина за щось сказане чи зроблене цупкою мотузкою обмотувала її тіло. Мовчання затягнулося. Зухевич мовчки їв, Чижевський кусав губи, дегілька разів намагався підтримати розмову, але невдало. І не витримала нарешті Марго. Зухевич одвів погляд від тарілки і, відкинувшись на спинку стільця, подивився їй в обличчя. Його погляд здавався їй таким важким і втомленим, ніби з його очей на мить визирнув сам бог часу – Хронос. Самі розумієте, один твір ще не підстава говорити про членство у спілці – але я радо поставлю це питання на комісії, якщо ви розширите свою сюжетну базу. У вас і справді є перспективи. Працюйте. Він покликав офіціанта і попросив рахунок. Заплатив, відхиливши порив Чижевського, і підвівся. Радий був познайомитись Маргариту Олександрівну. Я вдячний своїй дочці що вона звернула мою увагу на вашу творчість. Дуже цікаве відкриття. До побачення.